Для неї щось є в ньому навіть привабливе, тільки не борода. Очі такі ясні по-дитячому, а часом спалахують просто натхненням, коли хлопець почне про свої городища, про поему античних степів, золоту пектораль, чи про інші найновіші знахідки в тутешніх краях. Те, що для інших черепок чи бляшка, для нього річ унікальна. Заслухатись можна, коли стане дошукуватись у викопних предметах магічного, навіть священного змісту. В якійсь ужитковій речі розглядить, скажімо, античну оберегу, що мала оберігати скіфа-степовика від злих сил, від поганих очей, від поразки тощо. Росавський чомусь був певен, що археологічні зацікавлення Іни мають характер глибокий. Постачав її книжками з античності, альбомами, де так гарно були відтворені художні вироби давніх майстрів, коли людина ще почувала свою близькість із птахом і звіром, з рослиною і зерном, лісовим чи водяним божеством. Дівчині справді був цікавий той світ розбурханих античних фантазій, поетичних кохань і диких вакханалій. Світ, у якому цей юнак-археолог – почувається так упевнено і вільно. Пам'ять у нього з електронною машиною міг безмагатись. Тримає в голові цілі поеми Овідія і трактати античних авторів. У День знайомства декламував Інні великий уривок із твору стародавнього лікаря Гіппократа про повітря, воду і місцевості. Тепер ось так виразисто переказав послання цієї Теодори Відкарбував твердо, ніде не затнувшись. Справді, сьогодні тільки розшифрував, чи, може, десь вичитав раніш? І чому передусім їй інні адресував він це послання з античності? Які відстані, а чимось інні таки торкнула душу ця сповідь давньої молодої жінки, видно поетичної і тонкої натури. Зустрінся інна з нею в житті. Певне, подружились би і таке ж зустрілися через тисячі літ. Коли він читав, то дивна річ, текст набирав у його устах якогось, мов би, додаткового, значливого змісту. Та ще цей невідривний погляд. Явно він виділив Інну поміж інших, насамперед їй адресував щемливе Теодоране звіряння. Тільки чому саме їй Інні? Коли через деякий час археолог уже стояв з нею поруч і, схилившись на мур, знову повів в умову про давні античне, Інна й цього разу вловлювала в його словах о той глибший додатковий зміст, який лише їй призначався. Про скіфів цікаво було їй чути, про їхню відвагу та лицарськість, відзначені ще Овідієм. А скіф'янки, судячи з прикрас, мали неабиякий смак, модниці, просто елегантки степові. А все-таки чому та вежа Овідієвою зветься, кивнула Інна на найвищу звеж. Адже ж Овідій тут бути не міг? Чому не міг? ожвавів хлопець. Дослідники, звичайно, вважають, що не бував він тут. А я щодо цього зовсім іншої думки. Певен, що й на цій фортеці топтали пилюку та печатали сніг, його легкі римські сандалії. Бо хіба так уже все й досліджено? Хіба марно й сподіватися на відкриття разючих фактів? Місцем заслання для нього була Істрія, теперішня Задунайщина, це так. Але хто міг заборонити йому, обстежити і всю оцю для нього тогочасну північ, відвідати оці нинішні наші краї. Зрештою, міг і самовільно відлучатись, як Шевченко, коли всупереч царським заборонам, пішов з експедицією обстежувати Аральське море. Найлегше сказати, не був. Трої теж не було, доки не знайшовся сміливець, котрий прийшов і відкопав її з-під нашарування віків і тільки тому, що повірив гомеровим поемам. Чому ж не може щось подібне статися й тут? Подумати ж, бо звідки ля стільки відомостей у поета про степові племена, про аборигенів, що тоді вже населяли це надбережжя? Адже є засвідчений факт, що серед гетів були в нього справжні друзі. Він пробував навіть твори складати тутешньою мовою. Ні, Наука ще скаже своє, товариш Овідій ще тут буде прописаний. Пристрасть хлопцева подобалась інні. Почувалось, що не раз йому про це думалось. Має на ці речі свій погляд, власним живе умом, непозиченим. І ті давні, зниклі в туманах історії племена, видно, зовсім були йому небайдужі. Він шукав серед них своє родове коріння, і ніби захищав їх перед кимось. Жаль, що споруджувачі курганів не знали писемності, хоча, власне, і це ще проблема, гаряче провадив він далі. Знали чи ні, але духом були високі, і Овідій, вивчаючи їх, саме це уловив. До Овідія виявно небайдужі, він вартий того. Ось ви зубрите латину для рецептів, Чому б не взятись простудіювати в оригіналі його поеми? Але й у них далеко ще не все розшифровано. Що, скажімо, означає о той його таємничий птах і бікус, зашифрований символ, що йому світова наука досі не може знайти пояснення: таємничі й самі причини заслання, той дикий і незрозумілий гнів самогутнього августа. Як бачите, тут ще безліч не знятих знаків запитання. Коли говорив про гнів римського можновладця, то почувалося, що й сам наповнюється гнівом проти його славолі. Кому-кому, а цезарям від цього хлопця перепадало, їм від нього не було пощади. Не приховував усі його симпатії на боці тих, що вже й тоді плекали тут виноградну лозу, жили своєю чесною працею, первісне поле орали, хоча й оленячим рогом, бо іншого знаряддя ще тоді не було. А ті розбійники римські простягали руки й сюди. Чітко видно на одному з барельєфів, як вони колять місцевих людей своїми короткими мечами. Одного з них, велетня бородатого, повалили, заковують у ланцюги. Буде їм ще один гладіатор. І це те, чим вони не соромились на своїх барельєфах ще й похвалитись бандити-фашисти. На честь Різанини навіть монумент за Дунаєм спорудили в степу. Та відомо, яка доля чекає грабіжників і їхню фальшиву славу. Минули віки, і нащадки гладіаторів, степові пастухи, розтягли у всібіч їхні білі мармури, поробили з них довбані корита, напувати худобу. Брилу з імператором Трояном, теж така самісінька доля спіткала, стала поїлкою для овець. Ну, пізніше наш брат-археолог все це, звичайно, позбирав, постягував до музеїв. Для нас такі речі завжди цінність. Але можна зрозуміти й тих, що ніби у відомщення з білих імператорських мармурів напували овець. Заспокоївся трохи, лише коли про інше став розповідати, про знахідку своїх задунайських колег. Відлите з бронзи зображення фантастичного змія, страшної якоїсь химери, що безперечно таїть у собі поки що нам неясну приховану символіку. Змій величезний, тіло покрите лускою, хвіст лев'ячий, а голова вівці чи собаки і головне, що чуб і вуха – людські. І щось схоже на усніх, дивний, ледь помітний. Що означає? Хто відповість? Загадок тут ще та загадок. Та хіба ми самі для себе теж не загадка? Чому ви так вважаєте? А вам хіба все до кінця так уже ясно? То поясніть і мені, чому людина з печери так зуміла круто піднестись, по яких щаблях ішла вона з темних тих прачасів до своїх вершин. Наскільки зміцнилась, у чому змінилась, а в чому лишилась такою, як і була в античності. Оленічий ріг змінила на трактор, галеру на космічний корабель. А не спокій, а потяг до вічної таїни, хіба він у людини зник? Був уже пізній час. Місячна доріжка, помітно, змістилась, ніким не стривожена, як і раніж, тихо зникала вдалечі. Та сама, якою, може, Овідій прийшов колись до цих берегів, і по ній невагомий віддалявся звідси, лишивши після себе легенду. Молодь уже розбралася, хто куди. По-під вежами, по-під мурами, де-неде, бо в ваніли, у самітнені парочки. У такий час, У такі теплі місячні ночі Інна їх так любить, Ніби саме повітря тут напоєне коханням. Пройдись понад валом, І почуєш шепоти жагучі. Побачиш, як цілуються, Тебе не соромлячись. Сплітаються руки, Не ховають пристрасті, Замлівають в обіймах. Очі проміняться до очей ласками, чуттєвою млістю, де щирою, де гаданою відданістю. Однієї з таких ночей і склалась тут пісня о той берег любові. Може б і сьогодні що-небудь склалось, якби не цей археолог. Вже пора б йому йти гострити на завтра свою розкопницьку лопатку, Однак він усе ще не відходить від Інни. Теж дивився на місячну доріжку, мов би намагався якось і її розшифрувати, зробити і їй маривній археологічний ростин. «Кажуть, ви вже одержали призначення?» Звернувся до Інни після мовчанки. «Так, незабаром з училищем розпрощаюсь. Берете курс на Кураївку?» кличе вас берег любові. Звідки ви знаєте? Багато що про вас знаю, цікавлюсь. Це лише ви не хотіли помічати моїх зацікавлень. Аж дивно чути. Нічого дивного. Люди шукають скарби. Та не завжди шукають їх там, де вони лежать. А вони, може, під тобою. Отут, де стоїш, під нашаруванням пилу та сміття. Знов якось загадково. Скарб завжди загадковий. Десь він там лежить, терпляче сяє в курганній темряві своїм золотим карбуванням, жде відкривача. Глянеш на курган, і вже дух зайшовсь, є чи нема? Ще не відкритий, ще лише можливий, а нас він уже хвилює той скарб. Одначе я маю на увазі інший. Знайдіть інно де скарб за щирість людську, дружбу та відданість. За перше безоглядне кохання, котре зараз може десь тут поруч з вами, соромиться, паленіє і так невміло шукає вас. Не зовсім вас розумію. Ви бажаєте ясності, чіткості, різкості? Не знаю, як треба говорити в таких випадках, Інно. Колись для цього була вичерпна формула. Ось вам моя рука і серце. Розумієте? Прийміть, не відкидайте їх, інно. І він простягнув їй руку. Ви жартуєте? Сказала дівчина, хоч бачила, що він не жартує. Рука і серце. Повторив він зміненим, стверділим до різкості голосом. Не годиться такими речами жартувати. Які жарти? Зважтеся. Не бійтеся шлюбних пут. І запевняю вас не пошкодуєте. Все зроблю. Гори переверну, аби тільки розквітну ваш талант. Вона вірила його слову, вірила в щирість цього несподіваного свідчення. Їй навіть лестиво, що скромна її особа Викликала в археолога такий спалах почуття. Руку тобі, дівчина, пропонують. Як знати, може це якраз і є та мить, коли розминаєшся своєю долею. Спокійною усмішкою вислуховуєш слова, що котрусь іншу могли б щасливити. Може саме зараз на цьому валу робиш той промах, що колись відділляться сльозами. Що ж, давно і не тобою сказано, Серце не зневолиш. А він уже про спільне майбуття, Знов про інший непересічний творчий талант. Це ви про пісню? Я про вас. Ви, мабуть, самі ще не знаєте своїх можливостей. А я, коли вперше почув той ваш берег, Одразу сказав собі, вона поетка, Рідкісна, справжня. Так-так, може навіть і Сафо, Може, новітня наша Маруся Чурай, якій судилося оспівати це Надбережя? Не епігонка, не сліпа споживачка, а творець. І той легендарний овідій він би вас теж оцінив. Ой, як щедро, чи не занадто? Нічого не занадто. Віки єднаються міцніше, ніж все ми собі уявляємо. Невмируща від творчості – це, безсумнівно, та найпевніша реальність, що її ніщо не розломить, що над нею не владен і час. Дівчина цвіла від його компліментів, але чим вона могла йому відповісти? Ви, мабуть, добра і великодушна людина. І спасибі вам за це все, за вашу щедрість. Вам я теж би хотіла щастя. Щастя моє, це ви. Не треба так. У нас он скільки дівчат. Інші мене не цікавлять. Не хочу поверхових, манірних, понадміру практичних. Не хочу безмрійних. Не всі такі. Можливо. Але ви, Інно, не розумію, яка тут магія, але вона є. Що мені зробити? Чим сколихнути вас? «Хочете, щоб не коліна став?» І видно було, зараз стане. Зовсім наче в якій-небудь п'єсі. Облишну цю розмову. Ні до чого вона. Чому? Неважко б і догадатись, чому. І він догадався. Замовк у гнітючій напрузі. Понурився, мимовіль стискаючи камінь муру обома руками. Запитав згодом мені йти? «Ідіть». «Не боїтеся зостатись сама?» Інна аж тепер посміхнулася полегшено. «Хочу побути з Овідієм на одинці». Фантазія місячної ночі. Бачила зовсім реально, як, наближаючись до цих берегів, морем, Ішов він той самий Назон, невагомий у своїй довгій римській одежі, в сандаліях із поворозками неквапом місячною доріжкою, ступаючи просто по її мерехтливій поверхні, подорожній із вічного міста у вічне вигнання. Сірою пустельністю, Льодовими вітрами зустріла його Це античне край свіття. Все було тут незвичне, І безмеже просторів, І виття хуртовини вночі, І здичавлений вигляд залоги, Що поверталася з мурів фортеці В намерзах снігу, Кутаючись у баранячі Та вовчі шкури до п'ят. Розпатлатівши, Набравшись місцевих звичок, залога уже ніби й не з римлян складалась. Несла на собі варварський карб. Сам Центуріон, начальник залоги, грубий і мужній воїн, зарослий як звір, з тілом, яке давно не бачило лазні, не знало ароматних мастил. Він у своїх смердючих шкурах більше тепер нагадував не людину з славетного Риму, а варвара волопаса. Незабаром Овідій і сам опинився в цій варварській одежі. У звіриних шкурах бачили його великого поета римлян, коли іноді виходив на мур і стояв там самотній, вглядаючись у безбрежні загадкові степи. Ось тут опинився, у цім крайсвітнім вигнанні, недосяжнім для могутніх твоїх богів, для твоїх веселих снадтібру коханок. Можновладний Рим знає, чим карати поета, що впадає в неласку. Карає тебе не чашею з отруєним вином, не африканськими ливами на арені Колізею. Карає безвістю, самотою, забуттям, досмертним оцем вигнанням між криги і сніги, де нема й ніколи не буде потреби в поетах. Уже ти не є. Відданий на розправу цим буйним варварським зимам, Безвісно згинеш отут, І люті гетські вітри Розвіють по цім надбережжу серпанки твоїх золотом тканих поем. Ніколи не виросте тобі на цих берегах Вінок із вічно-зеленого лавра. Замість вінка Скорше, саркофаг, тобі викують скіфські морози своєї непроламної, схожої на білий мармур феррарської криги. Замість оспіваних тобою знайомих богів, які так легко покинули тебе в годину скрути, зустрічають тебе на цих берегах інші боги, нещадні боги півночі. Лютуючи, діймають вони завірюхи страшенної дикої сили, і степи надовго тонуть У каламутнім шаленстві стихій. Не по римському совищуть, Завивають тутешні вітри, Сліпне від снігу залога, Сліпнуть простори, Невідкличні, глухі до твоїх жертв, До скарг і жалів, Байдужі до твоїх солодких Трунком кохання напоїних поем. Ще живий стаєш свідком Власного завмертя, Знала твоя патриціанська молодість, Всі насолоди втіх, Дружби й хвали, Любощів і розпусти. Де все воно? Де слава й вінки З тужавого запашного листя? Невдячний, Тобою проклятий Рим, Все він забув, Над співом твоїм поглумився. Тепер ти лиш смертник, Живцем викинутий із життя, Із часу із людства, бо людство — це Рим. Інакше сам ти світу не уявляєш. І від нього тебе відлучено. Десь там він у своїй осяйній недосяжності відступився з усіма його розкошами, з його богами жартовниками, з ночами без тебе бенкетуючих муз і невсетенних пестощів. Все без тебе. Тобі тільки згадка, Її пекуча гіркота. Чи, може, не так зараз дуже ж за Римом, Як за безповоротністю літ? Бо насувається старість, І навіть вона не принесе тобі шани, Тільки біль самоти. А був же ти улюбленцем долі, Солодкоголосий і ніжний, І щедролюблений, На всю волю купався в обіймах римських гетер, у п'янливих пахощах лавра На твою честь винолилося рікою, Мав друзів на вибір, Щирих і оманливих, Вірних і двоєдушних. Тепер маєш тільки грізний, Ніяким благанням не піддатний, Гнів Октавіана. Август Октавіан, Той, що любить у крем'ях гратись З дітьми рабів, з малими рабами, той, що чужих жінок, родовитих патрицянок, просто з бенкетів веде на своє розпусницьке ложе. Відомо, що йдучи потім на розмову із дружиною Лівією, він заздалегідь готує конспект свого листивого слова до неї. Колишній друг, золотий Август, шлю з цього вигнання прокляття тобі, хоч колись ще може знов благати й ласки твоєї, милосердя твого. Ще, може, проспіваю хвалу тобі, золотому, Чия сила зараз стоїть на цьому валу, Чий меч сягнув аж варварських цих берегів, Утвердивши тут вічне могуття Риму. Тут напівлюди, дикі, примітивні, підступні, З'являються іноді з глибини степів У своїх чудернацьких шкурах, Незвичних для римського ока шапках. Так, напівлюди вони, невловні якісь типові кентаври, бо кінь і влитий у нього вершник, то в них неподільно, то вже не римлянин, а кентавр. Ніколи не бачили вічного міста, тільки декотрі з них потрапляють до нього, і то лише рабами у ланцюгах. Якби дозволено було повернутися на береги Тібру, описав би всю їхню фантастичну дикість, Власноруч на стелах, на білих би мармурах Вирізь бив зображення цих загадкових Із луками та співучими стрілами істот. У своїй віллі серед маслинових гаїв На публічний огляд поставив би, Щоб потішити і твій цезарю зір. Зневажив ти мене, тяжко так покарав. Живу серед звірів та напівзвірів, Водяться тут гепарди, дикі кішки, І степові, як блискавки антилопи, І важкі тури, пасучись грізна, позирають На незнайомця в римських сандаліях. І самі кочівники натурою теж уперті, мов, тури. Сюди мене кинуто на розтерзання лютої самоти. Правду, мабуть, каже твій центуріон, Хвалий, виніжений, згинеш ти тут, і пам'ять згине про тебе, лиш цезарі вічно живуть. Згину, згину, не буде сліду мого. Холодна ця неміряна, безпоемна пустеля все поглине. Не повернуть до Риму навіть тлінні останки поета Овідія. Вимурує над ним фортечна залога, лиш важкий крижаний саркофаг». Центуріон виказує тобі знаки уваги, бо поетична слава Овідія Назона, коли стеркнула крилом і його, має потаємну надію, що рано чи пізно, а тобі з Риму буде таке дароване Октавіанове прощення. І ще ти складеш свою поему-вигнання, згадаєш і їх, цих суворих, задичавлених воїнів, які тут, на найдальшій околиці, Пограниччі з варварами бережуть міць і несхитність імперії римлян. Згадай, згадай хоч півсловом, словом поете, бо меч то лиш сила, а пісня то невмирущість. Іноді із степів наближаються по снігах ті напівлюди, худобу женуть, будуть із залогою торгувати. На кригах лиману Таких міцних, що й вершник з конем не провалюється, Розгортається торг. Хоч напівлюди, хоч бородаті, А динари рахувати вміють, Навчились навіть лаятись з правдешньою латиною. Буває, що розходяться мирно, А буває, за овечий хвіст щеняється бійка, Пускаються в діло мечі й батоги, Гаряча кров бризкає на мармур людів, і котрий збородатий уже летить з торчма в ополонку, Відтепер кочуватиме десь там, у підводдях. Немав Овідія до них жалю. Спокійно споглядає, як в'яжуть ланцюгами вже того юнака з племен, Що під час торгу домагався справедливості, Бився та люто лаявся по латині. А потім настала весна, зігнало геть хмари, І відкрилося небо таке високе, Таке блакитне, зовсім як небо Італіки. Саме панувало тимчасове замир'я, племена не виявляли войовничості, і назон міг безтривожно заглиблюватись у їхні степи, вражений красою цієї варварської весни, морем червоних квітів, що їх і через тисячі літ, прийдущі вчені ботаніки, називатимуть. Скіфськими тюльпанами оживала душа. Із римських гнівів, з кромішної пітьми, відчаю, з катастрофи виніс він спокій.